Em sap greu, però la catara i en que no poden venir a la Nació del Foc amb nosaltres. Si els passés res, no m'ho perdonaria mai. O sigui que vinga, mou el cul, va! Ah! Si no mou al cul, és per alguna cosa, no et sembla? plau, no hi vagis. El món no es pot permetre que moris a la Nació del Foc. Ni ja tampoc ho vull. Haig de parlar amb l'avatar Roku, per saber què vol dir aquella visió. I per això haig de ser el temple del foc abans que es pongui el sol al dia del solstici, que és avui! No pensem deixar anar nació del foc, Ang? No pas sense els teus amics. Estem amb tu. X! El viatge és llarg fins a l'illa de la mitja lluna. Haureu de volar de pressa si voleu arribar abans que es pongui el sol. Bona sort. Gràcies per la vostra... Marxeu! Oh. Oh. No pot dormir? Oh. Que ha vist l'avatar per aquí? Va, que tenim un bon tros d'aquí allà! Més de pressa! Potser entrem en aigües de la Nació del Foc. De totes les bestieses que has fet en els teus set anys, príncep Zuko, em sembla que aquesta és la pitjor de totes. No tinc cap altra opció, oncle. Però què passa? Que ja no te'n recordes que el Senyor del Foc et va d'estarrar? I si t'aixampen? Estic perseguint l'avatar. El meu pare entendrà que torni a casa per això. Potser que no t'hi facis gaires il·lusions. El meu germà no ha sigut mai un home comprensiu. Són allà! Timoné! Endavant a tota marxa! Anne! Tenim un problema! Sí! I s'acosta de presa! Ah, què fas? Només faltava això! No tens res més escandalós per disparar-los? Ah! Preparats? No mm. sé que més ràpid. Sí, però és que hi ha un petit inconvenient. Un bloqueig! Teòricament, som en aigües del regne de la Terra. Si girem cua, no es poden detenir per res. Si ens desviem cap al nord, esquivarem els vaixells de la Nació del Foc i el seu bloqueig. És l'única manera! No tenim temps! Ho veus? Per això no volia que vinguéssiu. És massa perillós. I per això mateix hem vingut. Passem per sobre del bloqueig. Apa, guip, guip! Ell no gira cua. Sisplau, príncep Zuko. Si la nació del foc t'agafa, jo no hi podré fer res. No pot seguir l'avatar. Ho sento, oncle. Continueu endavant! L'avatar... I el príncep desterrat vostres avui és el meu dia de sort comandant jau que ens ordena comandant que dispari contra el visor capità però si allà hi ha un vaixell de la nació del foc és un dels nostres i si els duquen doncs va la sort és el vaixell d'un traïdor ignició! Ens han tocat els motors! Ens hem d'aturar per arreglar-los! Doncs no ens aturarem per res! Oh! Yes. del foc Que guai! On creu que va l'avatar, comandant? No n'estic segur, però hi ha un príncep desterrat que sí que ho deu saber. Si mantenim el rum Xucarem! Podem passar! El destacament d'abordatges de punt per capturar el príncep Zuko, comandant. No! Atureu els motors, que passin. Què? Has aconseguit, Apa. Moltes gràcies. Pobra, deus està cansat. No Estic bé i a punt per lluitar contra els mestres del foc. Això li deia l'Apa. Ja, mm, yeah. i jo li deia el Momo. No hi veig guàrdies. Potser la nació del foc va abandonar el temple quan es va morir l'Avatar Roku. És molt tard. Val més que ens afanyem. Espera! He sentit alguna cosa. Nosaltres som els savis del foc, els guardians del temple de l'Avatar. Perfecte! Jo sóc l'Avatar. Ja ho Ja ho sabem. Jo ja els aturo. Fugiu! Ah! Ah! Si l'avatar es posa en contacte amb en Roku, agafarà un poder sense límits. Separeu-vos i busqueu-lo. Seguiu-me! Que saps on vas? No! No us vull cap mal. Jo sóc un amic. Els mestres del foc no són amics. Sé sí, per què he vingut a Avatar. Ah sí? Sí. Perquè voleu parlar amb l'vatar Rocco. Jo us hi puc portar. Com? És per aquí. Busquem-lo. No tenim temps. Entreu. Què es proposa aquest oncle? Per què no m'ha detingut el comandant Jao? Perquè segur que et vol seguir. Sap que tu el duràs directament al que tots dos busqueu. L'Avatar! Doncs si en Jao vol seguir el nostre rastre de fum, li penso deixar fer. Hi va haver un temps que l'Avatar Roku ho considerava casa seva i ell mateix va crear aquests passadissos entre el magma. Tu el vas conèixer, l'Avatar Roku? No, però el meu avi sí. I aquest temple l'han guardat moltes generacions de savis del foc abans que jo. Tots hi tenim una connexió espiritual molt forta. I per això ha sabut venia? Fa unes setmanes va passar una cosa increïble. Els ulls de l'estàtua de l'avatar Roku es van posar a brillar. Devia ser quan va anar al temple de l'aire. Allà també va passar i jo ho vaig veure. Va ser aleshores que vam saber que havia tornat al món. Però si aquest és el temple de l'avatar, per què m'han atacat els savis? Les coses han canviat molt. Abans els savis eren lleials a l'avatar i prou. I quan en Roku es va morir, ells esperaven que arribés el pròxim avatar. Però no va ser així. O sigui com esperaven a mi? Tranquil, només fa cent anys tard, home. Al final van perdre l'esperança que tornés l'avatar. I quan el senyor del foc sòsim va començar la guerra, el meu avi i tots els altres avis van ser obligats a obeir-lo. Jo no el vaig voler servir mai, al senyor del foc. Quan vaig saber que veníeu, vaig saber que hauria de trair els altres avis. Gràcies per ajudar-me. Continuarem aquestes escales fins a la capella. Un cop a dins, heu d'esperar que la llum arribi a l'estàtua de l'abatar Roku. Només aleshores hi podreu parlar. Oh, no! Què passa, Shaio? Les portes de la capella estan tancades. I no sabran amb el Domini del Foc, igual que les portes del Santuari de l'Aire? No. Només l'Avatar amb tot el seu poder pot obrir aquesta porta sol. Si no és així, cal el Domini del Foc de cinc savis alhora. Cinc deflagracions vols dir, eh? Em sembla que us puc ajudar. Oncle, mantingues el rumb cap al nord. En Jao seguirà el rastre de fum i em cobrirà les espatlles. que vaig aprendre del meu pare. Es tanca la llantia d'òlia en un serró fet de pell. Enxello, només cal que ensengui les metges i ja està. Ja tenim domini del foc. Trobo que aquesta vegada t'has superat, Xoca. Sí, podria ser que això funcionés. Però el savi sentirà l'explosió. De seguida que s'obrin les portes, heu d'entrar. Ja comença la posta de sol. Estàs a punt? Sí, ja ho crec. ha sortit bé. Per què? No! Som verd! No hi podem fer res! Em sap greu haver-vos enredat per no res. No ho entenc. Però si les explosions s'han sigut com les dels mestres del foc. Però dius que és un geni? El seu pla no ha sortit bé. Tu, tranquil, deixa-la dir. Tens raó. El seu pla no ha sortit bé, però des de fora sembla que sí. Que ha canviat la definició de geni en els últims cent anys. Correu! De pressa! L'abatar ha entrat a la capella! I com ho ha pogut fer? No ho sé, però les marques el delaten. I això també. Vés dins! Obriu les portes immediatament, abans que pugui parlar amb l'avatar Roku! Ah! És el lèmur de l'avatar! Deu haver entrat pels conductes de la porta! Ens ha enganyat! Ah! En què entra, va? vindrà amb mi Tanqueu les portes, de pressa! Ja toca l'estàtua i jo parlo. Com és que no passa res? Ah! Com és que no s'obre? Està travada. Deu ser per la llum. L'abatar Roku no ens hi vola dins. Per què no passa res? No sé què haig de fer. Només tinc domini de l'aire. si es plau abatar Roku, parla amb mi. M'alegro molt de veure tant. Per què has trigat tant? Per què has ajudat l'avatar? Perquè era el deure ancestral dels savis del foc. I per mi encara ho és. Mm? Caram, trobo que és una actuació commovadora. Estic segur que el senyor del foc ho entendrà quan li expliqueu que l'heu traït. Comandant Jao? Ai, príncep Zuko, ha sigut un esforç molt noble, però la vostra cortina de foc no ha servit de res. Dos traïdors en un sol dia. El senyor del foc estarà content. <fixi> Fa tard, comandant Jao. L'avatar és dins i les portes estan trebades. És igual, això. Tard o d'hora, segur que haurà de sortir. Escolta'm bé, t'haig de dir una cosa molt important, Nan. És per això que t'he enviat el meu drac mentre eres al món dels esperits. És sobre la visió del Cometa que he tingut? Sí. Què vol dir? Ara, fa cent anys, el senyor del foc Sosin va fer servir el Cometa per començar la guerra. Ell i el seu exèrcit del foc van aprofitar el poder increïble del Cometa per llançar el primer atac contra les altres nacions. El cometa el va fer més fort? Sí, més fort del que et pots imaginar. Però això va ser fa cent anys. Què hi té a veure, aquest cometa, amb la guerra actual? Escolta'm bé. El cometa Sosin tornarà a passar al final de l'estiu. I el senyor del foc, Osai n'aprofitarà el poder per guanyar la guerra d'una vegada per tots. Si ho aconsegueix, ni l'avatar serà capaç de restablir l'equilibri del món. Ang, has de derrotar el senyor del foc abans que arribi el cometa. Però si no sé ni dominar l'aigua, i molt menys la terra i el foc. Dominar els elements requereix anys de pràctica i disciplina. Però si el món ha de sobreviure, has d'actuar abans que acabi l'estiu. Quan les portes s'obrin, llanceu tot el foc que pugueu alhora. No sé com se'ls sortirà d'aquesta. Ni ell ni nosaltres. I què passarà si no domino tots els elements a temps i si fracasso? Estic segur que ho pots fer, Ang, perquè ja ho has fet abans. S'acaba el solstici. Ara ens hem de separar. Per sempre. Però ja no podré tornar al temple. I si tinc més preguntes, com ho faré per parlar amb tu? Jo ja sóc part de tu. Quan necessitis tornar a parlar amb mi, ja en trobaràs la manera. El temple t'espera un gran perill. Jo et puc ajudar a afrontar-lo, però només si estàs preparat. Ho estic. No. L'abatr roco destruirà el temple. Hem de sortir d'aquí de seguida. No passa sense l'amg. Estem Gràcies. On és en Shaio? No ho sé. ni l'avatar. Només m'he quedat amb cinc traïdors i prou. Res més. Comandant, l'únic que ha ajudat l'avatar és en Shaio. Calla i guarda't aquestes excuses pel senyor del foc. Pel que fa a mi, i tots vosaltres sou culpables. Porteu-los al calabós de bord.